Diario Cultural na Radio Galega. xogo vinde conmigo xogar se xogamos todos xuntos moi ben oimos pasar se xogamos todos xuntos moi ben oimos pasar teño unha videoconsola un cabalo de cartón unha boneca de trapo un Xogo, xogo, xogo, vinde conmigo xogar. Se sí, algo que nos traslada a nosa infancia son os xogos, quen non brincou, enredou e xogou na súa nenez e tamén na súa adolescencia. Recuperaros nosos xogos e divulgalos é o principal objetivo da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Hai moitas maneiras de recuperar a nosa memoria histórica. Unha das máis pracenteiras é a través do xogo, porque o xogo tamén nos define como país e como pobo. Ao longo dos seus 20 anos de existencia, esta entidade realizou máis de 500 actividades de divulgación, entre elas o programa conmemorativo do seu 20º aniversario, que contempla esta interesante exposición de xogos tradicionais que se pode ver a Tobindeiro 30 de decembro no Museo da Terra de Melide. Celtia Labraña González é unha das integrantes da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Celtia, moi bo día. Ola, bo día. Que podemos contemplar nesta mostra? Pois mira, na, no museo temos moitísimos dous xogos que, que nos espallamos por aí, non? Por exemplo, tira pedras, mostancos, pazarabás, trompos, porca, tiro a lata, bueno, moitísimos máis. Tamén hai tres enraia, muiño, hai aros, hai birlos, arraa. E podemos experimentar con estes xogos ali expostos? Sí o, a única, o único condicionante que alí o espacio no museo é pequeno entón, eh, O que se pode facer é sacar os xogos á praza en Xusto diante do museo, que en Coñesa Melide Pois hai unha praza amplia E que se presta moitísimo ademais para, para isto Entón, bueno, dentro do museo non hai problema en collelos e, e xogar fora Alguns deles, máis pequeniños e que necesitan menos espazo Pois tamén podemos xogar con eles Con eles dentro Nesta exposición, pues, facedes digamos, unha escolma Destes 20 anos de traballo E destes eh, xogos recuperados neste tempo Si, sí, hai, ademais de estar os xogos físicamente pues, hai, Cada xogo vai acompañado de unha pequena ficha informativa Que explica un pouquiño pois Que é o xogo e como se xoga no? algunha das maneiras de xogar os xogos Porque bueno, ben sabedes que no xogo popular e tradicional unha da súa riqueza tamén é que podemos variar a maneira de xogar, incluso improvisála sobre sobre a marcha ou, ou mudarla non ofrecemos tamén un pequeno percorrido que foi a asociación imaxes, imaxees algunhas fotos do nos das nosas actuacións e tamén recortes de prensa coa, coa intención de mostrar un pou tiño foiis eh, tamén a incidencia e e posta en valor que vamos que vamos sacadando y que vamos perseguiendo. Para pinto, pinto, gallarinto, es de las vacas a 25, y los bueyes a 26. Tengo un buey que se abarar y también labrar, dando vuelta a la redonda de esta mano que se esconda. Este é eh, un dos xogos que temos eh, no noso arquivo aquí na Radio Galega, pero hai moitos máis. Está recuperado de xogo de esconder as mans do álbum Concha do Canizo do ano 2012. Por eh, seguro que recuperastes moitísimos eh, xogos e xoguetes durante estes 20 anos de vida. Tedes algún número aproximado? Uf, pois, pois hai, mira, temos recollido unha das maneiras nas que, nas que recolhíamos Era cando vamos a centros educativos Ás veces entregábamos unha ficha de recollida E entón así ademais enriqueciámonos con, con, con, por todo o país non Porque temos percorrido toda a xeografía Apareceron centros, de, de, sobre todo de, de xogos de palabras, de pequenas cantigas Ademais de, de xogos, de xoguetes tamén, non? Que pasa sobre todo co xogos de palabras? Que moitas veces é a mesma, pero cunha variedade pois, que, que fai alusión á zona ou cambiando o nome do lugar ou cambiando pequenas cousas. Pero, pero básicamente basicamente pois, era a mesma musiquinha que, que o acompañaba ou era un, un texto unha intención moi, moi similar, non? Pero, pero cento si. Sí, podemos falar o melhor dos centos tranquilamente ou, ou máis incluso. Xogar en galego, vivir en galego Baixo este lema estivestes Como ben diciase, seguides estando En prazas e outros lugares públicos Feiras, centros de ensino Como ese labor que desenvolvedes Coa cativada, coa alumnado A parte destas fichas Que lle, que lle entregades Para rellenar Pois temos, cando visitamos un centro educativo eh, Temos dúas partes Ou dúas opcións non E, e unha parte, unha pequena unha pequena posta en común, unha pequena charliña donde a partir de fotos intentamos que eles nos conten ata donde coñecen e ata donde saben e presentardes o que van a ver despois. E despois pasamos a parte práctica que xa consiste en, en xogar. Non? Organizamos os xogos e os rapaces van por grupos pois rotando máis ou menos para coñecelos todos. Nosotros vamos explicando os que necesitan explicación porque algúns xa non o necesitan todos os nenos hoxendía pois, ven uns zancos e saben No que hai que facer, ven un trompe e o mellor non saben bailalo, pero saben para que sirve. E hai outros máis desconhecidos que sí si que hai que que, que bueno, que, que explicar un pouquiño o mecanismo. Ainda que eles normalmente tamén van probando o que lles su, suxire su o xogo e van por intuición tendo tendo bons resultados. E despois finalmente pois en tempo libre no que cada un vai a ese xogo que máis lle gustou e volvei e e traballa nesa, nesa línea. Destes de xogos que recompilastes, hai algún que destacarías por o seu valor etnográfico, por o seu valor especial? Pois pues mira, hai un moi curioso que o tira o a lata. Eh, conto che miro sí, primeiro. Sí, sí. Os xogos normalmente aparecen eh, en moitísimas zonas, como che decía antes, repetidos ou moi similares, pero máis a la de Galicia, máis a da Península Ibérica, máis a de Europa, e dicir, e... Pero hai un que só atopamos en Melide, que foi o tiro a lata. O tiro a lata, tiro a lata que sempre levamos por diante tamén, que, que foi creado en, en Melide para, para a festa que celebran a Lido Sancaralampio. E, bueno, son as escopetas de madeira cunha gomiña e un lanzador que, que lanza unhas, unhas latas metálicas. Entón, eh, hai que apuntar e dar a, a esa lata. É un jogo de puntería e que realmente, pois, non atopamos unha cousa así parecida por ningúres. Ademais do labor divulgativo, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional levou a cabo nestas dúas décadas de existencia distintos estudos de campo, investigacións, implementación de ferramentas de traballo en rede, alguna destas ferramentas, alguna destas webs que destaques, que queiras destacar? Pois, Sí, temos a, a webxogospopulares.gal Que aí hai realmente eh, Ademais de xogos, recursos, empresas, asociacións mm, Obradoiros, construtores eh, Bueno, aparece referenciado un pouco Todo para, para poder comezar, non? De alguma maneira para... e, e tamén hai unha aplicación web do, do Conselho da Cultura Galega Na que aí aparecen os xogos Coas súas regras, cunha ilustración e unha aplicación moi chula eh, Porque esa sí que é para xogar, realmente E para xogar en familia, porque está dividida tamén por tramos de idade Sí, sí, sí mm. ainda que, bueno, ao final o xogo tamén, como, como, como decía antes, vai se adaptando E ao final calquera xogo vale casi para calquer momento e calquer idade Falabais antes deste carácter internacional dos xogos. A Asociación Galega de Xogo Popular e Tradicional está integrada no Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego e na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais. En este momento, Creinler está en proceso de integración na Federación Portuguesa de Xogos Tradicionais. Si. Sí, correcto. E isto é así porque non hai, non hai unha federación aquí. Entón, eh, tuvemos que, que buscar unha vía que, que realmente sentimos como nosa tamén, que a Federación Portuguesa. Sí, e estamos, pois sí, nese punto. Porque, bueno, unha o que fomos vendo tamén ao longo dos anos é que hai moitísima xente e moitísimos colectivos que tamén traballan para isto. E, e o feito de poñernos en contacto e o feito de coincidir en determinados lugares axuda moito a avanzar e axuda moito tamén a a, a, bueno, a mellorar e a, a sair adiante non con os nosos intereses Dicir que para esta conmemoración do 20 aniversario tamén realizastes un documental sobre a historia da asociación e eh, organizastes obradoiros e coloquios Sí, a xornada deste sábado foi unha xornada que pretendía eh, tocar un pouquiño e eh, resumir un pouco así rapidamente o que, o que levamos feito. Non? E entón, pola mañán, houve un obradoiro de construción a cargo do Recuncho das Argalladas e de Antón Cortizas. Houve práctica de xogos tamén na, na praza do, do Concello en Melide. Despois celebrouse así un xantar e posteriormente unha mesa redonda onde se falou do, do presente e das intencións e posibilidades de futuro do xogo tradicional que, que rematou coa actuación do, do narrador oral Celso, Celso San Martín que fixo un, un monólogo eh, enfiando e levándonos tamén a, ao xogo. Para rematar, unha pregunta que xa avanzo, creo que non é moi doada de responder é o espazo que ocupa o xogo tradicional nun mundo cada vez máis tecnolóxico? Hai futuro pro xogo tradicional en Galicia? Bueno, nós temos que decir que sí que hai futuro, por suposto E aínda que ás veces eh, ou poidamos vivir con un pouco de pesimismo Eh, nosotros pensamos que sí e vemos que si sí, non e eh, Como che decía, falouse un pouco diso nesa mesa redonda E bueno, eh, é un traballo duro e hai que estar presentes Si tedes que votar unha man os medios de comunicación E hai que votar unha man desde os currículos escolares Pero si sí, os nenos eh, xogan, gusta de xogar, queren xogar Os pais tamén xogan e os avós tamén xogan Entón, bueno, eh, creemos que sí, que por suposto hai futuro, e un futuro moi, moi interesante. Gracias, Celtia a Labraña, da Asociación Galega de Xogo Popular e Tradicional, por atendernos. Gracias a vos. Lembren, no Museo da Terra de Melide, esperanos, a 30 de decembro esta exposición de xogos tradicionais e populares na que poderán informarse, experimentar, brincar, enredar, e poderemos xogar igual que cando éramos cativos. xogo da mariola e un xogo ben barato e apenas gasta o zapato xogo quiño pola sola para xogar precisamos algo que pinte no piso un apedriño un sorriso e amigos cantos que iramos como pode ser pintada cores ben diferentes así vai basmén o tempo comas nada Mire señora señor señorita señorito que bara por favor que xogo tanto...